Wow, wow wow! Testar vi något! nytt. Det är jag som börjar. Ja. Fortsätta. Välkommen till John och Markus podcast. Avsnitt. 3! 2. Jaha, kul uh, cool. Dagens podcast uh, kommer spelas in på onsdagen Och kommer ut torsdag morgon kanske Ja, onsdag kväll eventuellt Ja, lite misslyckande men jag har haft jäktar, dagar här nu senaste Har du det? Ja, det har varit födelsedagar och träning och Ja just det, du har fyllt år ja. 25, bast Ja, tack <laughs> 14 i sinnet i alla fall. Det är väl det viktigaste. Mm. Ja, du har ju inte lagt av med dina 14-åriga grejer ännu. Nej, det kommer jag nog inte göra på ett tag. Nej. Heller. Vi var ute på din födelsedag spelade lite minigolf på knäpen. Även tysk golf. det gör vi alltid när jag fyller år. Ja, har gjort två sådana i alla <laughs> fall. <här. laughs> ja, den här gången då fick du se dig. <laughs> Man måste släppa fram andra ibland också. Mm. Unga talanger. Yngre i alla fall. Betydligt mycket yngre. Ja, fick hon en också. <laughs> var är hon 91? Ja det var. hon va. Nej, nej hon är 90. Kan Men ens, hon är som Oliver. Och dem. Mm. Ja, tror jag. Vad pinsamt det blev nu att vi inte ens vet hur gammal hon är. Nej. Och att du började namedroppa folk. Det skulle vi inte göra allt för mycket. Nej. Jag har ju inte sagt något namn ännu. Ja, Oliver, sa du väl? Ja, Oliver Jakobsson. <laughs> ehm, Julia Kvarnberg pratade vi då om. Ja. Ehm, som var med ut och spelade. Det var du, och jag och hon. Och Sebastian, Patton. Som... Ja, men han behövde ju inte nämna. Han var ju inte viktig i sammanhanget. Det tycker jag att han var. Han kom ju sist ju. Ja. ja, det var en hård batalj mellan er två. Nej. slutade ju med fyra slag upp så hård skulle jag inte vilja säga. Nej. Det enda som var hårt det var hur... Eh... Han förstörde minigolfbanan. Ja, sumpade några flaggor där alltså. Tyckte det var onödigt gjort. Ja, nej vi kan väl lämna det. Det var inte så viktigt. Jag fellade år hade en trevlig kväll. Ja, men det hände ju lite kuliga saker där ute på knepen också. Ja. I första hålet. <laughs> ja, de har ju ska, har skaffat några nytt för, Förra året när vi var där, då var det en träningsanläggning där. Ja, precis. Någon slags puttvärmningsgrej. Ja, putt green eller vad man ska säga. Ja, det var precis vad det var. Nu var det en damm. Med små båtar man kunde styra. Ja, för pengar då. Ja. Problemet var ju att vi är ju små barn och måste pilla. Ja, och vi hade ju inga tio kronor som det kostade då. Nej. Ehm. Och vi stod ju och på vår tur. Det är ju några tjejer framför oss. Som har gått ut på runda lite tidigare. Ja. Var på... Vi råkar trycka på lite knappar och ett av skeppen sprutar i vatten på dem. Ja, var det du omnämnde de här tjejerna? Snygga, sa du. Ja, det var de. För att jag tänker, vi måste måla upp en bild här hur det såg ut. Ja, men de var tre, om jag inte missminner mig. Ja, de var tre. Såg väldigt bra ut. Mm. Min gissning var att de var 17, 18 någonstans där. Min var 18 till 20. Mm. Lite yngre. Lite yngre. Uh, nej, men du börjar ju kliva på och pilla på det där mest då. Jag står ju som bystander och försöker vara mogen. Ja. Från början. Uh, och du sprutar vatten på en av tjejerna. Precis när hon ska slå. Ja, det blir... Och sen ska jag till, i det här gänget, då blir man ju uthängd. Ja, det blir man direkt. Så att jag fick ju då bli utpekad och sen be om ursäkt. Mm, krypa till korset direkt. Ja. Men jag tycker att det var en icebreaker. Ja. Jo, det, det kunde väl ha varit det. Om det inte var ja. så att... Uh, Ska vi gå vidare direkt till Varför <laughs> inte vara <nice> <laughs> ja, okay. ja, men Jag öppnade ju samtalet Jag dem om ursäkt och De fnissade och tyckte det var lite roligt Nej det gör ingenting sa de ja. flera gånger Nej men, ja. men det gör ingenting det är lugnt mm. Så de var ju där ganska Förmodligen de hatade väl oss lite Men ja, jag tror inte att de var så intresserade Av oss hela, hela tiden Den snygga av oss var med sin tjej där ja. Jo precis Nej, men och sen så känner jag att jag måste ju se hur de här sakerna fungerar. Då när barnet redan har varit framme, liksom. ja, ja, precis. Så jag äh, läser ju på skylten. Då står det att man ska trycka in en knapp istället för att dra i en spak som Jon hade gjort. Så jag börjar ju trycka runt lite på knappar. Och... Äh, det så kommer det ju till sprut Från den här vattenkanonen Rakt över ena igen jag gillar egentligen inte att sprut Men det var fan precis vad det var alltså. Ja Det var som en fontän Ja Av någonting Ja men verkligen Och där dog ju den stämningen Mellan oss och dem ja Ja. ja det blev ju. Och jag är ju Jag blir inte uthängt på samma sätt som du blir Nej Utav övriga utan det är mer, jag stack huvudet i sanden och sen så gjorde alla andra samma sak. Ja, man märkte ju på framförallt de här tjejerna att nu var det inte okej okay längre. Nej, de gick vidare på sin runda. Ja. De släppte iväg oss där. Är det man kan kalla en kapplackar? <laughs> att jag var det? <laughs> Nej men eh, veckans podcast kommer vara lite annorlunda I det att vi kommer prata lite om, mer om oss själva Tanken är så mm. Sen vet vi att vi kan ju sväva iväg en hel del Ja och tanken är väl idag att vi ska få sväva iväg lite mm. Att ja. det ska bli lite mer iväg svävat eh, För även, vi har inte styrt upp någonting på de andra avsnitten Men det har känts lite som att det är lite manus Men ja. det är kanske för att vi är för bra på det här redan nu Ja, men då har vi ändå ja, Vi har hittat ämnen Idag tänker vi nog inte göra det Nej. Utan det här blir fram och tillbaka, Hela vägen ut alltså. mm. Kommer bli rörigt Kanske Ja, men det ser som att Det är en rolig detalj alltså. mm. Lyssnarna får vara lite vakna helt enkelt Ja, får hänga med mm. Ska inte vara någon sån här morgonpodcast Utan det ska vara en eh, mitt på dagen Jag ska bli glad och full Ja, ah, en fredag, sommar, Lyssna på den då <laughs> Ja, absolut Precis innan man går på smågrodorna Ja, men då är det ju mer mot det. Smågrodorna brukar vara Traduktionsenligt vid snåret. Som kaljanka. Kalianka. ja, ja. Kalyanka. <laughs> Det är lite som det där som vi diskuterar Ute på golfbanan också Med holing one Ja mm. Sådana där försvenskningar av uttryck så. Ja, som sätter sig. Det gör då Ja, men midsommar då? Vad gör man då? Ja, vad gör man? Jag är ju så svennig, så jag har ju under hela min liksom, uppväxt firat midsommar på samma ställe med familjen fram tills jag var 15-16. Och då åkte vi alltid ut till Fåre på... Eh, nu tappar jag ordet. Vad fan heter det? Suddersand. Inte Suddersand, inte utan Andras. Ekeviken heter det. Mm. Uh, och kampade där med husvagn och grejer Och tält Så det är riktigt när vi sommar Med först silllunch klockan 12 och sen så uh, Alkohol lite senare uh, Inte för mig då men för övriga för Övriga familjemedlemmar Ja uh -huh. Det som är en nackdel med årets sommar också det är att det inte är något EM eller VM Fotboll det Brukar ju annars kunna vara en sån här detalj. Ja, det kan jag äldre att så här då. Ja, jag minns eh, något år så mötte Sverige Holland i eh, kvartsfinal. När det blev straffar och Edwin van räddade. Satan började ja. och sen så tog Olaf eh, Olof Mellberg en straff och brände den också och det var väl den avgörande som jag minns det. Ja, det var EM va? Ja, EM var tror jag. 2004. Kan du ha det? Nej, det var VM 2006 som jag inte visste Nej, tillverk. det var VM i Sydafrika, då. Nej, 2010 var det i Sydafrika. Ah. 2006 var det i mamma annanstans. <laughs> Sen så var det Japan, Sydkorea 2002, minns jag. Ja. Frankrike 98. Tror jag. Ja, det var 2004 var vi I i Portugal. Det kan nog stämma. För det var i Holland-Belgien 2000. Ja, precis. Det var ett bra game alltså. Ja, det var riktigt bra. Det minns jag också. För då var det första såna här riktiga fotbollspelet som jag fastnade för på konsol. Euro 2000. Mm. Sjukt bra till ps Ja, och på konsol på, Do på Dota så att säga. Då var det ju 98 Road to World Cup. Ja, alltså de där FIFA-spelen var ju bra redan då alltså. Ja. Jag minns den här right about now det var, blur, blur, blur, det var 98 det stämmer Blur song 2 song what song 2 det va was det var ju den var ju också med Nej ja, det var Funk So Brother Ja Eh uh, men sen så var det även den här I get knocked down but I get up again mm. den den grupp den dengas uttal uh då Vad är det de heter? Så <laughs> det, det det kommer naturligt ur min Eh <laughs> Jag vill inte ge lyssnarna den glädjen att få höra på bristfälliga ja jo, men det är ju Tub thumping heter, mm. tub thumping heter, heter låten mm. Med <laughs> wamba tror ja, jag heter. det heter de mm. Men som sagt, jag tänker att du uttalar det där Är du rädd för att det ska bli någon slags... Att vi har dissat för mycket utlänningar i vår podd hittills. Jag menar med Albano och Össnujen. <går> jag är ju inte bara... bättre själv, nej. Apropå det, Öss var ju vara kändislaget. V vad är det för något skit? Och som ska spela en sån fotbollsmatch Jaha Jo just det, det är fan sant Men det värsta är att han har skrytit i media om Att han är bra på fotbollen Det är skrälla att han har skrytit i media ja. Det är han... vi som är inte alls narcissistiska Och tycker om <laughs> oss själva Men Han är ju någon slags expert Men jag vet att han har sagt att han har spelat i typ Hammarby uh, Hammarbys ungdomslag Och även assyriska Men han är AIK-are Jag jag vet så mycket om honom, trots att jag inte borde veta. Jag har, sagt, något. Jag har ingenting på honom. Nej. Mer än att han ska med i kändislaget Var du med för de sommar med där? Vad var det, Patrik Ekvald? Ja, Sjöna sommar sa vi. Patrik Ekvald. Är Alba med i år också? Nej, alltså, de har ju hamnen varit fullbokad i sommar. också Okej, okej, okej. Men jag ska ta upp här, jag läste faktiskt i morse på väg till jobbet. Och kände slaget i Sverige Ja men det var, det var rätt många osköna Ska vi se här Kan vi dra en liten sidstickare under tiden ja. Har du hört att ofta beach club ska ha en sån här beach soccer turnering i sommar Ja det är riktigt bra Ja. Har du hört vilka som de har bjudit in Jag läste det någonstans men jag kommer inte ihåg så du får gärna ha på Och de har tackat jag också Det är ju Robby Fowler. Fowler, just det Just det, det var det jag skämtade Jämla knarkaren ja, Vad händer om man gör den målgesten? Ja, det är Sandy-snoken skulle jag vilja säga ja. I det läget ja, men det, det, är ju rätt, det är ju några sköna här i det här laget ändå Om jag får hoppas tillbaka igen Ja, men jag ska bara säga också Gary McAllister var med också Just det. Mm. Mm. Två sköna gubbar ja. Ska vi börja med TV-laget då Så får du kommentera alltså, Jag drar några stycken Ja Barsom är med Adgar ja. Gamla syriska stjärnan Ja, -stjärn. ja. Sen. Men äh, där tappar man väl rätt mycket Ja men han håller väl klassen så Ja men han var även med i det här jävla skitprogrammet som var, mm, Det strömmen Det håller Patrik, väl ännu på va Patrik Ekvall höll ju det Ja men de är ju kompisar Vilka var mer med, med där Thomas Ravelle var det va Ja och sen han, vad heter han nu igen Nej, kan inte snabbt. Nej, vi skiter det är så jävla ointressant program Ja, det var rätt dåligt alltså Kanske ska jag ta folk som kan fotboll då också Ja, Eddie som nu är med Vem är det? Brottan Ingen aning om vem där Nej äh... Jag tror du det var han Hej, jag heter faktiskt Ed Jag har skrivit en själv Med papper och penna Det är ju då. Robert Kronberg Vem är det? Ja, det är han Häcklöparen, häcklöparen. Ja Så. Då. Ismail, han är ju skönig Bodström så självklart så du... ja, Sommargott och... ja. ja. Det var väl ungefär Anders Hammargren Sponsorspelare ja. Han fick dem på köpet <laughs> Men för att hoppa tillbaka till Bodström Så var det lite spännande där När han ljög media Nej det var inte han Det var Lars Olle som ljög om det den gamla vänsterpartist, eller partiet ledaren ja. som gör om att det är med Nacka <laughs> ja. Inte det hur jävla kul som helst. Ja, det är jävligt bra faktiskt. Han sa ju då att han hade spelat en match mot Nacka Skoglund och var så här helt på det klara med det här. Ja. Då var det ju någon journalist som hade sagt bara, nej, jag ska gå med botten med det här, det kan ju inte stämma liksom. Nej. Så alltså då fick han ju ta tillbaka sitt tidigare uttalande. Han har ju inte spelat med nacken. Uh, annars känns det ju som att kungen skulle kunna ha sagt något så. Ja, de är ju lite lika, de är ju lite från vända så kanske. Men uh, Olle sa ju även då att jag måste ha stått vid sidan av och sett på när nacken fyllde. Kan ändå inte se till samma grej? Alltså. Ja, det kan man kalla saltare. Mm, Saltad fisk. Jag mm. han det. Vad var det för något osköna i det andra laget då? Ja, i Team Gotland och då, då har vi ju Pigge. Nej. Ja, gå vidare. Jag Kapustin. Att det... Vlad. Mm. Gamla mm. ryskproffset. Ja, han är nog. Finger på en plats också. Christer. Mm. Han är ordförande för FC Guta nu. Mm, precis. Han gick ju eh, PX eh, till något annat till Guta. Det känns ju... Erik Ros. <laughs> Sponsorspelare från <laughs> blå eldfasthetsaktionlag <laughs> ja, Det måste ju vara största skämtet någonsin Jaha, okay. Jag tycker det är rätt bra Ja, så. vi gillar honom ju Ja, sen eh, Mats Från tidningen Ja, såklart mm. Den sämsta de har i fotbollen också förmodligen Nej, men han har ju lirat i Kapelsand, Så han är väl lite okej okay. Ja, men han kan nog lite bra mm. Hård mittback för mig jag har varit i de där lege i fotboll också Som är rätt talanglös mm. Så. Eh, Emil Segelund där Från Atterogs mm. Också en bra kille Ja, mycket bra Sen har de ju toppat med Nobel-Goron och Adrian Lindblom Från Guterå Hab mm. Så äh, men det var väldigt, Kan du inte vara mer ointresserad Av att se den här matchen också? Nej, vad ska de ta i pits då? Nej, det har jag ingen aning. Den ska tydligen inviga Guta alla. Mm -hmm. Ja, och det behövs ju. Ska invigas, för det är ju nya löparbanor där. Mm. Och då inviger man med en fotbollsmatch. Kanske då vill Kronberg kunna ha sprungit en vändare ja. istället. Ja, ja, ta dit Mattias det ja. Hade varit mer intressant kanske. Du, ursäkta att jag avbryter, men varför är vi så dissiga idag? Nej, men det är ju för att du har bara tagit upp människor som är dumma i huvudet tills. I till ja. princip. Såren, jag. Nej vi kan släppa det Det var som sagt väldigt ointressant ja. Jag tänker inte gå och se matchen Då Vilket jag... datum spelas den För de som är sugna Det var 50 det blev det, det, det, va? Ja det mm. står här På Gutavalden och sen mer står det inte här det är... är det en fredag eller vad är det för Det är en fredag ja, ja. Och det här, All information har jag ju sagt att det är från hela Gotland så mer. Jag sitter inte inne på mer information Nej men femte juli, då Om vi ser, vad kan det kosta? Hundra spänn kanske Ja, men det känns väl som en alltså, Rimlig, fast orimlig mm. Inträde Men om man lägger på en fem till lapp så kan man ju Vänta fyra dagar och åka ut till Börsvik istället Och ha lite roligare kan man lägga Eller ska fem sig. dagar och sen gå på knipen där Är det en channebanana då? Då är det banan då Det är tionde, ja. fy fan vad gött Det ska vi se Och där kan man ju spekulera, kommer med Alban med som man kan hoppas. Och kickig. <laughs> ja. Jag har en anekdot på, på Alban som jag har fått höra. Utan ja. en av våra podcast-lyssnare. Ja. Um, nej men det var ju så här, de, det är då battan. Mm. Sebastian Pettersson ja. vår, vår vän Som eh, hade bestämt sig för att gå på buren Sommarkväll eh, Och se Dr. Alban mm. eh, Tillsammans med Simon Edmark Och Ida Edmark mm. Ida var inte 18 vid tillfället Men hon hade fått komma in på premissen liksom, att, att hon skulle ha Äldre folk med sig Och att hon mm. inte skulle dyka Och det höll hon ju ja. Så Battan och, eh, och Simon fick om med mm. eh, De kliver in Lyssnar på Alba, drar sju-åtta låtar Känner man inte igen någon uh, Varpå han börjar då uh, Sjunga på den här Alla uh. vi Och sen så publiken sjunger ju med Så de blir ju taggade där Alla vi uh. längtar efter sommaren Och sjunger på liksom Blir glada som fan Äntligen en låt som vi känner igen Ja. Då säger ju Alban. Eh, vad fan, ni kan ju redan den här låten. Vi tar den här Nej, Det är någon en reklamsida här. Men, nej, men om vi har några lyssnare kvar efter återigen lite name dropping så får vi väl säga be om ursäkt för name -dropping ja, och hela Framförallt till dem vi namedroppar Ja, nej, men lite uthängd ska man ju bli Ja, det kan man ju bli, men man ska inte vara rädd för att umgås med oss för att vara rädd att bli ja, Men det tycker uthängd. jag att man kan bli Nej, men som sagt, du började innan jag, innan jag avbröt dig om så mycket Börsvik Mm, just det ett bra ställe. Eh, Vi ser om det förra veckan nu har de eh, gått ut med att det blir till procent klart att det, de kör eklig datum 9 juli kommer det vara. Ja, första gången går jag av stapeln 9 juli, och sen kör de på tio dagar för det här är vecka 28 9 juli. Ja. Sen tar de ett break vecka 29 på grund av att de har väl uppbokat helt enkelt. Sen kör de ju den 23 och 30 juli. Ja. Och sen sjätte augusti också Och eh, det verkar kunna bli hur bra som helst De har lovat större artister än förra året Som, som du sa till ja. mig Och då blir man ju lite så här, vad innebär det? Jävligt spännande såklart Ja men det är ju två otroligt duktiga musiker Och driftiga killar alltså Så eh, det kan nog bli otroligt bra Ja de har ju lite kontakter inom svängen också verkar det som Ja verkligen och som sagt, var man kollar på Facebook så hade de en tusen likes första dagen eller någonting. Så att folk verkar vara taggade på det. Ett jävla drag helt enkelt. Ja. Kommer bli, som du sa till mig, ett nytt Fide-pubben. Ja, men verkligen. Och det är jävligt kul att Södra Gotland får någonting stort. Ja, man ska ju tacka de två. från de lyfter verkligen Buschvik med det här. Det gör de absolut. Nej men som sagt så att det är ju någonting att rekommendera att åka på Ni kommer definitivt träffa mig varje tisdag där i alla fall mm. Du kommer vara där ute och swaga Hang loose YOLO ja. nej, men, nej men det är ju mina hemtrakter så där kommer jag vara större delen av semestern kan Jag, jag ja. får jag göra en inspelning från Börsvik någon gång Det har du Det hade varit riktigt coolt ja. Var ska vi vara ändå då? Ska vi vara på Björklunda då? Björklunda, eller vad sa du? Björklunda tror det ja. jag det var ju. Ja, Björklunda, nej. Där har vi inget kontaktnät så att säga. Mm. Kanske på Folkeryds. Gamla stället. Ja, fiket. Eller på en förfest med några av mina kompisar. Ja, nej det skulle ju kunna bli kul med de här gubbarna där ute. Ja. Ja, nej det är jävligt spännande. Kan du inte dra någon barndoms historia? Du behöver ju inte name droppa någon namn. Nej, är det någon du tänker på så där direkt eller? Jag, jag berättar ju ofta historier. Ja, men jag tycker ju om när det sprängs och sådana saker. När det saker och ting börjar brinna, det är ju sånt jag tycker jag är kul. Sånt är roligt, ja. Men vi kanske ska ta den där stölden. Ja. Som sagt, jag uppväxte ute och du gick jag på Öa skola på lågstadiet. Hur många är det som går på Öa? Jag vet inte, dagsläget har väl sjunkit. Vi var en stor klass så vi var 25 stycken i klassen faktiskt. Men det var en klass bara. Det var en klass, ja. Mm. Men det äh, där från 1 till 6 ja. Men då var det så att Efter skolan så var det Två, då, två klasskompisar Som Ska ner till hamnen och leka lite. Mm. Det är ingen du vill hänga ut så där. Nej. nej, jag tycker väl det kan vara ut där. Jag tror inte så många vet vilka de är heller. Nej, nej, men jag bara undrar. Mm. En kommer ju bli uthängd i slutet ändå av historien. Ja, ja. Mm. Mm. E nej, så de håller ju på där och ja, ger ett jävla liv bara. Och håller på lekar rövare. Mm. Sen upptäcker de ju att det är en båt. Med massa roliga grejer inuti liksom. De, Hur upptäcker de det då tror du? Nej men kan väl tänka mig att de klättrar på båten och hoppar och Ja men du vet ju De kanske går i trean ja. Jag vet inte är man 9, Nio, tio år liksom eh, Vad på upptäcker jag att det är Kommer man in där finns det ju massa roliga saker alltså mm. Det är som ett bollhav Ja ungefär ja. Eller som att gå in i en leksaksaffär och plocka var varuvin mm. <laughs> Så de gör ju ett inbrott där i båten i alla fall Mm jag kommer inte ihåg allt de kommer över Men för den så hittar de I färgburkar var, var det mer saken om stalen Det tror jag att det var Var det en kakburk också Nej det är en annan historia <laughs> <laughs> Ja den är bra också Men det, vi får ju ha lite återkommande Kanske sagostund med mig i berättar vad han äckte åt det Nej men De tar de där färgburken och Sen bara nej, vi får ta och använda dem Innan de åker därifrån mm. Ja men vad är bättre Då kan man ju klottra ja, det är ju... Klottra det var ju kul då. Ja. Och det är De har nog jätteroligt Tills de då upptäcker att de har skrivit FBK och CC Alltså initialerna På en av killarna <laughs> Det är ju inte bra då Om man har gjort ett brott Och lämnar den ledtråden <laughs> Behind Ja Nej Jag vet inte hur en annan person hade tänkt Men då väljer de att försöka kryssa över det För att dölja det hela Men det syns ju så väl Det är ingen sån där blur Sån där smakar nere paint du vet Med stora färg, eller färgsprung Nej det är lite kryss Det är ett kryss över ja. liksom det Var på det det tar tio minuter Till då han hamnfogden Eller vad det heter komma ner och se det och bara ringa till killens föräldrar alltså. er grabbar har gjort det här fick de eh, plocka bort klottret sen också? nej det kommer jag inte ihåg men jag tycker det, ro det roliga i den här historien är just att dra sitt favoritlag som man har på kepsen och tröjan och sen sina insialer alltså och i ett sånt stort samhälle som Busvik också? Det ja är, det är... 500 människor i byn liksom alla känner inte alla? alla känner alla alla känner alla? ja Nej, de har ju mycket spännande saker där ute i Bayviken. Bayviken, ja. BVG. Ja, de har ju sitt där gubbdag Ja. Har de kvar det på fiket? Ja, varje tisdag tror jag också mm. att det är. Okay. Så alltså, det kan man ju börja dagen med. <laughs> gubbdag? Det måste vi... Alltså, kan man ansöka om medlemskap där, tror du? Ja, men jag tror att det blir svårt om vi inte har någon slags falsklägg. Mm. Ja, men jag tänker, tar vi med liksom en... en en påse mandelkubbar, då borde vi vara hemma liksom Eller en bridgeblandning Ja, och det funkar också Men vad, vad gör de på de här gubbträffarna då? Nej, men det är väl som alla sådana träffar Man snackar skit och dricker, dricker kaffe och äter fikabröd liksom Vilka är det som är mer i den här då, som man känner till? jag tror vi inte name drop på det inget alltså, man där utifrån sig alla är välkända. Bison är ju välkänd. Jag tror bison är med. Jag vet faktiskt inte alla som är med. Jag tror jag får med att han har skrivit om det i tidningen till och med. Ja. Om gubbdagen i, i Bursvik. Ja ah, men jag kan väl bara säga så att när jag blir gubbe eller mer gubbe så skulle jag jättegärna ha ha en sån samlingspunkt alltså. Ja. Vi är ju lite gubbar i, i, i kläder kan man ju säga. <laughs> Ja ehm, för någon samlingsplats nu då liksom ja, det här är min lägenhet. Ja det är ju för svagt såklart Ja och vår, vår grupp är inte särskilt stor alltså. Nej det är de här, du och jag Det är du och jag Alltså då kan vi ju säga att vi efterlyser likasinnade som gillar fika Och ska man gilla Snacka skit måste man gilla såklart Ja och dissa folk Dissa folk, ja. det är de tre viktigaste Sen så är det även lite viktigt att, att alltså man är Oskön men ändå skön Ja, man får inte ha en approach av att vilja vara skön Nej, man måste ju vara solles också Ja, absolut Ginjar <laughs> alltså Gärna ginjar också eftersom vi båda får rött skägg så. Ja, nej det, det, det är ju någonting vi eftersöker så att säga Nej men hör av er om ni är intresserade att ta ett sur med oss För att, som sagt Vi är två tappra krigare här som ses ja, Två fallna krigare skulle jag vilja säga Två gubbar ja Ja. Gärna att man får komma ut styrsel Som gubbekeps och väst Och sådana saker, det är helt okej okay. Du menar att man spelar på? bryr på verkligen? Ja, och att man tar med sig mandelkubbo och bridgeblandning Även fast man inte äter av det så Nej, Nej men sånt uppskattar jag Eller bara gin och sodavatten och... Ja, alltså gin Det har ju blivit vår favorit här på senaste Ja, jag fick ju hem en liter så att... Fick du det? Ja, ja då hoppas jag att vi Ska dela i broderlig anda Det gör vi ju alltid, det vet du I gubberlig anda Ja, ja nej, men jag tycker att det är intressant det här med att vara en föråldrad själ i en, uh, i en ung människas kropp I ja, en relativt ung kropp i alla fall Ja, relativt får vi säga ja, men... Alltså det finns ju så jävla många saker som man stör sig på i, i, i samhället Och det är ju det som du och jag ofta snackar om när vi tuggar Ja, alltså att vi dissar saker och folk Ja, men vardagliga grejer mm. som rullar på. Som om du borde vara så. Ja, ja men precis. Uh, och jag känner väl att... Det som jag är mest trött på just nu... får vara extra mycket gubbar då. Ja. Det är ju de här jävla människorna som ska sitta i parker. Med såna här... Vad heter det? Högskoleuniformer. Såna här späxare. Ja, jag har ju alltid haft svårt för dem. Vad fan är det liksom? Ja men nu det här känns som att Ja det är ju väldigt gubbigt Att störa sig på det Jo fast samtidigt som, Det var väl du och jag som var inne i gallerian Nej, det, Alltså de, de är ju där Överallt och de sitter på Marken och försöker vara så här Lodiga och Ja fast ja, det, det värsta har ju varit över Det var ju några veckor sedan när de hade den här de kommer alla ner till Gotland mm. Om man ska vara lite så Försvara dem. Det är väl som att nej, vem, Vilken gemene man som helst Åker på festival Du menar att man släpper hämningarna då? Ja, jag tror även att dräkten gör Att man släpper hämningarna också mm. Man blir den i en jävla mängd Ja Kan vi komma på en ny då? Så, så du och jag kan gå och göra precis vad vi vill Gubbdräkten ja. Så man kan fika vart man vill Man kan sätta sig liksom I obbsgallerian där Och fika mitt på golvet. Fika är en synonym till att dricka bärs eller? Nej jag tänker kaffe och en kaka. Ja bara sätta sig på golvet. Ja. Ja jag har ju inte mycket hämningar så vi skulle jag väl kunna göra vilken dag som helst. Men... Ja men vi måste ju ha någon uniform då. Ja men kan inte folk få komma med förslag och sen, sen gör vi det. Ja kanske att vi spelar in en podcast i OBS gallerien också. Ja under fika stund ja, det behöver inte vara OBS -gallerian. Plats och utstyrsel kan ju folk få komma med tips. Ja. Ja, det tycker jag är. Det låter bra. Gärna där folk då kommer att störa sig på oss. Eftersom det är väl också en gubbighet att man vill ge igen. Här finns det många bra anekdoter med din morfar. Får det här ge igen? Ja. Det är ju kul, ja. Ja, det sociala spelet som han kanske inte alltid <laughs> han är ju mästaren av det sociala spelet. Han är ju en sån som sitter med marionetterna ute på södra, södra Gotland och bara styr hela samhället. Ja. Jag tycker det är du kallar mästare och jag kan väl kalla att han ibland är lite klumpig. Men... Ja, men han är ju från Småland också. Han kanske inte Nej, nej men han han är ju en Världens bästa morfar ska jag säga Han är sjukt skön Ja, innan jag då berättar här som kan ses som lite ah, sämre egenskaperna kanske Men samma, det ger oss ett gott skratt alltså uh -huh. Och jag antar att du tänker på att han gick ju en kurs här nu i höst. Ja, <laughs> <laughs> det är det jag tänker på Ja, ja och eh, det var då en kristen kurs Där man gick igenom Bibeln En diskussionskurs helt enkelt någon slags forum där man ska prata runt om Bibeln. Ja, alltså den kristna tron. Är ja. det en präst som håller det där? Det är en präst och eh, andra väldigt engagerade kyrkmänniskor liksom. Ja. Är det från Örkar eller? Är det från? Jag tror att det är alltså Det var i Busvik. Eh, men det var nog folk utifrån också. Mm. Från sudet liksom. Men är det har Busvik en kyrka också? missionskyrka heter det va? Men det, det är ingen av de här klassiska fina gotländska kyrkorna Nej, det är en relativt nybyggd mm. byggnad Ja men vad gör han där då? på den här kursen? Ja, det låter väl inte så konstigt hittills Men Nej. det är ju så att Han tror ju inte på ett ord i Bibeln Utan han och hans då kollega kan man ju kalla i den här grejen Går bara för att ja, förstöra Nej men att ställa motfrågor mot allting <laughs> ifrågasätta hela konsten ja det var det jag letade efter sätta precis allting var <skratt> på att det var ju ett öppet forum att man, vem som helst skulle få komma men alla som gick där var ju inbjudna kristna personer <skratt> som går i kyrkan så det var ju de här två som stack ut i mängden liksom. berättar han ofta om det här för dig att han har varit där han, alltså eftersom, som pensionär så har du inte så mycket aktiviteter som händer veckovis, alltså schema lagda grejer så att jo, det, jag äter ju lunch där ute väldigt ofta när jag jobbar där ute mm. så att det brukar ju alltid komma upp lite och jag frågar det också ibland så att, eh... ja men vad, alltså, det man undrar det är ju hur, hur det här tog så att det kommer två spelar vinkar in på och deras eh, samfund och deras öppna forum där de ska få flotera sig i Bibeln och det som står där. Va, va? I början nu jag ut en snus jag ursäkta med. I början så, så tror jag att de andra tyckte det var något jobbigt. Alltså. Sen så lärde de sig med att de inte egentligen gillar, eller menar nog illa med det här. Vad? Så att de på något sätt kunde samarbeta i diskussionen. Men hur menar du att de inte menar något? Nej men de tror ju inte på det. Nej, men varför går man då på ett kristet forum? Ja, men det var ju det var ju liksom, det ska ju vara en diskussion om Bibeln. Aha. Och det tolkar de ju som att då kan man gå dit om man inte tror på den och har läst den ändå. Liksom. Ja. ja men jag tänker att de i, någon slags, i något slags starkt ögonblick har bestämt sig för att de ska... Missionera ute på Sudröt Och göra folk artister I sin egen ålder en, alltså. en revolt ja. Alltså vi kan ju säga att det är så i alla fall Jag hoppas ju det Ja, ja det gör jag också Det gör det ju så mycket mer spännande Nu tror jag faktiskt tyvärr att, fall, att det inte är så Ja men det kan vi lämna utanför att ja. Vad du tror Det Det gör man ju i kyrkan <laughs> Passande nog men har det blivit några så här konflikter Mellan din morfar och prästen Till exempel som håller det här diskussionsformet Jag har ju inte varit där och hört Jag har ju bara fått det återberättat mm. Och nu vet jag ju inte hur Pass med min morfar är I det sociala spelet liksom, Om han har förstått Om de har blivit arga För han har ju sagt att det har gått så bra allting. Ja, Det är ju så det ofta låter Med din morfar ja. Att alla älskar Chili, er hund också till ja, den första sekunden. Till, ja det är ju den enklaste just där som. Han då är någon slags Husse, daghusse Hunddages har ja. han ju liksom Ja eh, Då när min mamma jobbar Så att eh, Men det hävdar han ju att vår hund då Som en omplaceringshund som har varit lite strulig Det blir de ju efter att vi flyttade på ja. liksom Den hunden älskar alla Även hundrada människor Hävdar de i <laughs> Och den hunden har ju en förmåga att charma folk med. jag vet inte om alla verkligen älskar den hunden Nej inte från första sekund också Nej, ja. Djur brukar ju kunna vara så att de växer lite på en Ja och det tror jag att hon verkligen kan få hon är ju en Men hon är ju en sån som hoppar vid första ja. Och för en hundrad människa så är ju inte det den bästa egenskapen Nej det är det ju inte men jag tänkte lite på det här med när han går ut och kör sitt hund dagis. Har han en sån aura att han plockar upp hundbajset efter sig? Han har en på sig fickan som han inte använder skulle jag nog sätta på <laughs> Eller så säger han till att hunden inte gör sina behov när de är ute i skogen. Jaha. Ja, det är ju klokt också. Ja, jag vet faktiskt inte hur det går till. Hur går det till när du är ute med hunden? Ja, då är det inte ens en hund på sig i fickan kan jag säga. Du har aldrig plockat bajs. Ja, det har jag gjort Hur många, kan du räkna på en hand? Ja, det kan du nog göra ja. Jag har ju också haft hundar med en ungdomsdag uh... Jag har aldrig plockat bajs Det får man väl ursäkta, det bör man göra som hundägare <laughs> Men nu är jag ju inte jägare till hunden så Nej, och det var inte jag heller Och det som jag känner framförallt är att Jag ska inte behöva plocka upp efter min skit Det ska andra göra Vi skapar arbetstillfällen och det tycker jag är fint Ja, fast ute i Börsvikt så blir det, det inte mer arbetstillfällen för att man skiter och plockar upp lite skit. Ja. Framförallt så ökar ju risken att man trampar i skit själv. Ja, det, men då kan man ju säga att det här är din skit. Det tyckte jag var bra sagt. Till hunden. det är ju kul också ute på Sudrätt om vi ska fortsätta att röra oss... Det eh... är en liten Sudrätt-podd här. Ja, men det är ju söderluder Ja. Det är du och jag det. Nej, men jag gillar ju att, att det finns så mycket kändisar som bor där ute. Ja, det är väl uppdelat norra och södra, ska jag tippa. Mm. Men det finns ju några faktiskt, det gör det. Men är det så att hela Gotland är uppdelat efter norra och södra? Jag vet för mig är ju fide korset och ner liksom Ja. Vad är norr för det då? Ja men det är Lärbro ja. Ja. ja jag köper det Roma känns ju lite norr men det är ju mitt bön. Ja Ja det känns norr men det är väl... Nej men för jag tänker De människorna som bosätter sig på södra Gotland ja. Och de människorna som bosätter sig på norra Gotland Finns det någon skillnad i de människorna? Jag tänker Bergman var väl typ bland de första Med att ha sommarhus på Gotland så Som var riktigt känd liksom Han hade ju ute på att få det Ja, han där han sen bodde från, ja. åren Precis. Ja, det är frå alltså, Han var ju för att Liksom komma ifrån folket mm. Han ville ju gömma sig Så som jag har förstått det Ja, det är så som jag har förstått det också Men eh, Samma Alex Schulman bor ju där i ruten mm. Det har ingen också ja. Kan det vara så att han Ser han antingen upp till Ingemar Bergman och vill vara som honom Eller vill han också fly liksom, han, vill, han vill ju definitivt inte fly I alla fall som jag, Av alla som har träffat honom där så, Han är ju där vid stenungsbageriet och ja. är väldigt social Han är det Och låta sig fotas och vara med Men det tycker jag är fint också Jag tycker det är jättehärligt ja. alltså, jag tror, även, Vi har väl uttalat om att vi gillar han Båda två innan Så, så, så, så jag tycker jag som sagt att att bjuda när man, man kommer. Ja, men det är helt rätt. Mm. Men jag tänker också på det som du och jag har pratat om: Att vi kanske ska gå ut i ruten någon gång och få vad när han är där. Och vår lilla kupp som vi har planerat. Ja, tyvärr så ska jag nu, eftersom jag gick igenom något Instagram-flöde häromdagen, så var det ju några andra som hade gjort den kuppen faktiskt. var det. det? Ja, och ut och fikat där och du fått en bild på den. Okej, okay, men de fick bara en bild. Men jag tänkte på vår kupp med applåden. Ja, från... Bravo. Ja. Om man då följer deras podd, så förstår man ju. Ja, nej, han hade ju gjort samma sak i Slatan, ja. tydligen. Ett försök till hyllning som <laughs> blev så fel. <laughs> ja. ja, nej, det to togs nog inte helt rätt, tror jag. Nej, men gå tillbaks att kände sig på Sudet då. Var, men varför bosätter man sig på Sudet, faktiskt? Alltså, Där är jag ju så otroligt partisk. Ja, men var... Jag tycker det är den finaste delen på den. Mm. Och sen tycker jag då man ser i närheten av Börsvikt Då har man allting som behövs också Så hävdar väl alla vart de än bosätter sig ja. det är ju ett samhälle Man klarar ju sig när man kommer ut dit Jo absolut Men vad finns det för någon liksom guldkorn? Vad vill man åt? Så alltså, det är väl klart att alla vill komma ifrån Vardagen ja. Alltså om man åker på semester Det är väl såklart Men jag menar för på norra Gotland Där finns det ju ändå liksom Stränder, så här enorma stränder ute på Fåre ja. Ekeviken och Ullahau Nej det är ju strandbankerna Men Suddersand och he, Alltså hela vägen där uppe är ju jättefin Och sen så finns det ju även Ja det är ju Ja precis, men det var det jag sa väl jo, jo jo men det är ju bara där Så det är väl jättebra stränder. Ja men även typ Bunge är ju rätt fint näs och sen så finns det Blå lagunen, Den är ja. fin också. Ja. Finns jo. det någon sånna liksom gulddekon ut på sudret? Jo, men det gör det ju. Verkligen. Ja. Austret nere i är ju, enligt mig minst, den är inte riktigt lika stor som Södersand, men jag tycker att den är finare. Är det mycket människor där? Det finns ju alltså, på den vanliga platsen så är det ju fullsmockat. Mm. Men man kan ju det finns ju små gömställen så att säga. Där man kan få vara i fred. Mm. För det är ju. Alltså, jag kan ju bara tala för mig själv. Jag skulle ju aldrig någonsin åka till Djurgården. Eller till Tofta. Och det, hänga ändå. Där är vi ju olika. Ja men jag kan bara tala för mig. Ja. Själv. Um, utan jag gillar de här lite mer. Typ Alva brukar ju vara. När vi var yngre nu. Mm. Härta. Också jättefint. Härta är ju mycket folk. Ja. Är det det nu? Ja. Det har blivit det Fan vad synd. Sandviken är ju fint. Ja. Där nere. Nej, men det är väl, alltså väl likadant på hela ön. Liksom att åker man till det som vägen leder liksom, då är det ju mycket folk på alla stränder. Mm. Men har man lite koll på lokalkännedom så hittar man ju egna delar. Liksom. Jo. Ja, men så är det väl. Men om man är en sån här kändiskåtjävel som du och jag kan vara emellanåt vart ska man åka ändå för att kändis på Gotland? Ja, eh, Alex Sjolman då. Sen det är, är det ju Stenung vet, Han bor ju precis bredvid den mm. i stort sett. Och det han har snackat om i podden. Att han går dit varje dag. Liksom. Mm. Så det, det är väl, då är det ju, då är det ju helt klart. liksom. Ja. Då får du träffa. Eh, nej, men han, de är väl utspridda lite överallt. Vi har ju vissa ute på Sudret. Då är det väl Grågåsen där... Eh, det här är så mycket bush vi kommer att vara. God så dit. mycket bättre ha spelats in där. Ja, precis. Eh, gå dit någon kväll så sitter sig någon där. Ja. Vilka Erik? finns det där ute då? Ja. Orupp. Orupp. Eh, Sofie Propp, vad heter hon? Sofie Wiman. Ja, eh, Sophie, Wistram. Ja. Wistram. Eh, Erik Gall brukar sitta där väldigt mm. ofta också. Cool människa. Fredrik Wikingsson brukar Ja, han hade ju i Busch Men han har varit i bushfick också Ja, men vet han, de har spelning spel spel spel spel spel på gråan? Han satt där, ja. Mm. Ja, men jag vet inte om hans... Såhär har någonting där ute, tror jag nästan. Är det så det kan vara? Ja. ja. Nej, men är du i ett par dagar så får du se någon i alla fall. Mm, och det är ju alltid kul. Ja. Så kan vi ju lägga in ett sista tips. Vill man se Thomas Bodström då, ja. då ska man vara på Öster strax innan Systembolaget stänger. Precis i Sussat. Där jag har jag sett honom fem, sex gånger i alla fall. Det, han <laughs> det gillar jag dryck alltså. Han, han är... Typiskt rödvin-socialist, skulle jag vilja säga. Ja, men det tycker jag kan få vara det. Ja, fin, Kar. Vi hyllar alla som inte plockar upp bajs efter sig, med hundarna. Ja, det får vi göra eftersom vi två är sådana som inte gör det. Och vi hyllar oss själva. Ja. Är det så att man själv inte plockar upp und bajs? Då tycker jag att man ska höra av sig så kan man få en, en present av oss. Ja, vi, har ett, vi har faktiskt fått lite Present presenter att dela ut till lyssnare. Uh -huh. I början på en sponsring. Uh -huh. Så får vi se vad det blir av den. Ja, men jag tycker det är bra också att det kan gå till sådana människor som förtjänar det verkligen. Då är alltså kravet Antingen antligen var det en sån människa som inte plockar upp skiten. Ja uh -huh. som inte tar skit helt enkelt. <laughs> Eller de som kommer med tips. På hur vi kan störa folk. Och det, det, ja, nej, men det är två bra kriterier. Och hur, hur, hur hör de av sig till oss då? Ja, det är antingen Facebook, Marcus Tomasson eller Jon Lindgren. Eller Twitter har jag. Markus ja. marcus Tomasson. Eller, vad har du för något skit? Badoo. Badoo. <laughs> Dating-sajten. Nej, den är tyvärr inte alltför aktiv på heller. Så nej, Facebook är nog min... Eller till min mobil 07398 och sen får den inte mer. 6531. Nej, nära men inte helt rätt. Nej, borde ju kunna över det, det här laget kan man ju tycka. Ja, du har ringt mig några gånger. Slår ju väldigt sällan. Nej men kom gärna med lite idéer. Eller, eller bara feedback hur vi ska göra det här bättre. Om vi kan göra det bättre, det vet man aldrig. Nej men vi kan väl ha det som mål i alla fall. Ja, nej, men absolut. En strevan om att alltid blir bättre. avsluta dagens podcast i nästan samma stuk som de två tidigare. Ja, vi tänkte rekommendera lite vad man ska göra i sommar. Mm. Och eftersom att vi inte har surrat så jävla mycket musik, det har varit lite så mycket Börsvik. Men i övrigt så inte så jävla mycket. Nej. Så eh, kör vi lite övriga grejer. Vad man ska göra på Gotland i sommar. Ifall man ja, behöver någon inspiration. Ja, ja. lite tips inför sommar. Och då har vi bestämt att göra om vårt upplägg här. Så vi kör mina tre grejer. Ja. Och sen så kör du dina tre grejer. Precis. Ja. Så du har fria händer. Ja. Äh, men jag tänker mig ett ställe som man ska åka till på sommaren. Gärna i samband med en roadtrip. Är Närsholmen. Eller Närsudden. Ute vid Närsfyr. Mm. Uh, man kommer ut på ett slättland uh, Som ser ut nästan som en, uh, ja, men som en savann. Liksom. Har du varit där? Ja, jag har ju varit där, det underbart och det är in är just roadtrip är måste Ja, men sen så tar man med sig någon käk ut någon picknick-käk liksom sitter och njuter, röker ett par cig, åker tillbaka in, och det här ska jag gärna vara kan vara liksom på kvällen mot natten också, helt okej okay. så man kan ta ett nattdopp i i lao sen också kan okay, ju vara skönt helt, lao är ju bra ju nej. nej, vad heter det? ja men heter det inte Lau Laos, yes. Lau, ja Vad sa du? Lau Ja, heter Lau Ja, ja men ja. Det är inte där det finns Det är väl där russen kommer ifrån Ingen aning Ja, men vad fan var, Vad heter det stället där russen går då? Alskog Nej Men jag vet några, Nej, okej Men jag tror att det är Lau Nu tappar jag lite ja, Alskog ligger bredvid Lau Gör du det? Vi har ju bara ja, Jag det låg på norra ja, ja. ja, jag är ju lika dum som du ja. Jag har aldrig sagt någonting annat ja, än inte värre Ja, till. Nej, men eh, port två en annan dag så eh, knyter man ihop man åker ut tidigt, eh får det åker förbi alla jävla rövhål, lärbro och slit och tingan för att sen komma till Fårösund, ta en glass, åka över med de absolut skönaste båtarna på Gotland, både färgen, Stina och vad de heter. Ja, Stina finns inte längre. Finns hon inte längre. Nej, det är Bo Bodhild. Och sen är det ju en ny som jag inte vet namn Nej, på. Nej, men det, det ska undersökas i sommar i alla fall. Ja. Oh. Nej, men och sen så åker man ut i antingen Sudersand eller Ekeviken. Tar en dag på stranden och sen så äh, åker man förbi Langhammars. Raukområdet och, och äh, ser hur jävla fina tur vi har här. Jag vill inte vara sån här med en inflikande. Det är två roadtrips. Ja, det är två road trips. Mm. Jag är ju en roadtrip-människa, så man får gärna ladda upp mig lite skön, typ på Kanälström eller något upptempo. En vän med en bil. Ja, den är ju så mycket roadtrip, så det finns inte. Nej, men tredje grejen, det är då min födelsedagsfest. Den brukar vara så jävla bra. Det är 23 juli ligger den oftast, det är ju då fl -år. I år så skulle det vara så mycket börsvik på det datumet. Så vi får se ifall vad som får flytta på sig. Ja, Nej, men du, du återkommer när datumet är spikat. Det gör jag det folk är inbjudna då eller? Om man ja. hör av sig, om man hör av sig. Ja, så är det. Det är mina tre tips. Ja men det är underbara tips. Ja. Jag också gillar också road trips. Då har jag varit gått på ett litet annat stycke och det det är egenärt men det är en dag med mig har jag ju tänkt. Var på det blir tre aktiviteter. Ja. Man börjar då att höra av sig till mig och sen dra sig ut till Börsvik. Och sen vidare så åker vi ut till Maj mm. i Sundre. Inte för att kolla på Hobursgubben för att, ja, jag behöver inte berätta den så överskattad. Ja, det är faktiskt helt sjukt. Men utan, ta en glass där ute. Sitta där på berget med en mjuklass i handen. Är det på Majstregården man köper den då? Ja, jag är väl blåögd men jag tycker är den godaste mjuklassen var på Varpå man sedan drar sig vidare till Busvick och laddar inför så mycket Busvick då. Uh -huh. Så går man på det på kvällen och har det jävligt gött helt enkelt. Lyssna på bra musik och dricker god dryck så att säga. Det är en fylla som ska in här så. Alltså. Ja, det tycker jag. Är man med mig så är det ju ett måste på något sätt. Ja. Ja. Uh, nej, sen så är man klar för dagen. Dag två då. Avslutar man det här med mina tips med att man åker ner till Sjordekvior 3, där min morfar bor då, ja. och kör ett bra häng liksom, och då får höra på hans gubbsur. Du blir väl Ja, alltså, jag, blir jätte, jag blir jättesugen på att göra det här. Ja, så är det någon som vill följa med Marcus och går i bilen från stan här under sommaren, ja. och då får man uppleva det här. Är det, alltså, kan vi spika det redan nu att man får träffa din morfar? Det kan man få göra, absolut. Hur lång tid kan man få med honom? Han, <Laborator ilfi> han är ju en man som är upptagen. till länge tänker jag? Ja, det är han ju. Har man tålamod så att han får sticka iväg på sin runda och sen komma tillbaks, då får man nog hur mycket tid som helst. Ja. Kommer din hund vara med här också? Det får vi väl ordna i så fall. Ja. Om det är någon som. Nej, givet alltså sig alla eller skriver den hunden? Så att det, ja, precis men det känns som att den måste man få uppleva. Men skulle det kunna bli så också att man blir lämnad utanför lite ifall din morfar och hunden är tillsammans? Men hunden kommer ju alltid först. Ja. Så är det ju. Men eh, annars så kommer det att bli ett bra surr och... Alltså det är inte för hylla han men alla äldre har ju bra historier liksom. Mm. Ja. Så jag tror det blir en bra dag liksom att då lite lätt sliten efter festkvällen... Uppar lite frukost och sen drar sig dit för en fika. Mm. Han är inte som sin granne där att det är fika en viss tid och sen så är det slut en viss tid. Nej, det är ju som sagt, grannen som har hålltider på när allt ska göras. När klockan är 14, då är det ut. Ja, det är fika till 14, du kan säga, tror jag. Ja, okej. Okay. Men säger så, så här. Vill du komma över på lite fika mellan 1 och 3. Och då är det den tiden. Man då får... kommer man till 1 och sen går man vid 3. Det är det uppstyrt liv? Ja. Vill du basta lite mellan halv åtta och kvart över? åtta? Mm, då är det den tiden som gäller. Ja. Vill du ligga lite? Nej, men dra inte in det här. här till min och morfar för och fem och nio. Nej, men inte med din morfar. Absolut inte. Nej. Jag bara tänker ifall jag skulle leva så. Jag drar in det i vardagen att vara mm. så uppstyrd. Jag skulle vara så här uppstyrd. Att man frågar dig. Vill du käka mat? Det är mellan sex och halv sju. Jag tror att man skulle få lite så här prestations... Eller vad man ska säga... Vad man ville få ut av allting. Ja, men det känns samtidigt som att man kan maxa sitt liv lite mycket. Ja, nej men jag tänker... Alltså om jag drar det mellan dig och mig... Alltså, nu ska vi prata i telefon... Här mellan halv ett och halv två. Mm. Tror du inte det ska vara jobbigt... Man vill få ut max hela tiden Jo, i början så kan det nog vara så ja. Men sen så kommer det nog bli att man Känner att, nej men nu är jag Nu ska jag göra det här mellan halv sju och halv åtta ja. Då vet jag Då fokuserar jag på det och sen så Kör jag den grejen ja, Intressant, kanske något vi ska testa på framöver Ja, en dag ja. Men en annan dröm jag har Det är ju att leva som katt en sommar eller så. Ja, det får du nog förtydliga lite Ja, men jag tänker att man Man sover som en katt Lite hela tiden? Nej, men inte hela tiden. Det är, det är inte det som är poängen. Utan att man, man sover aldrig regelbundet så här på, på natten under en längre period. Utan man sover två timmar, är vaken två timmar. Sen så sover man någon timme igen. Klockan ett par timmar och sen sover man. Och sen så går man liksom på ett rullande schema så att det blir inte samma där, Ja, nu är det dag, nu är det natt. Utan nu är det efter förra sovningen hela tiden. Ja, intressant koncept. Dock så är jag inte intresserad av den. Nej. Det funkar ju inte för man har jobb heller kanske Nej jag gillar ju regelbunden Sömn alltså ja. Eller regelbunden men Jag är gärna vaken på dagen och sova på natten mm. Ja men jag tänker Det här angränsar ju lite till skalman också Hur han lever sitt liv Måt och klockan då ja. ja Det är ju bara så Är det knipa, Bamse sitter i skiten På något sätt Han har retat upp någon drake som käkar köttbullar Eller någonting Och ringer klockan då Nej, nu är det sova. Då är det sova. Ja, Ja, det är inte riktigt katt. Du vill mer vara som skalman. Ja, kanske, kanske mer som skalman, ja. Ja, men du har fan lite aura av skalman <laughs> faktiskt. Du måste lite... bara, börja ha en rygg också. Så kan vi ha en massa grejer i. Jaha. Uh -huh. Kan vi fixa det? Vi får se. Vi kan ha en toolbox. Levande. Kan dra upp en massa nya uppfinningar och sånt. Kan du ha en one piece på dig så du kan dra upp bara när du ska sova? Ja, ja det har du varit skönt. Men står han och sover då? Eller fällar han in sig skal? Jag kommer ja, det faktiskt inte ihåg. Det, där har en poäng. Men jag tänkte att då att man drar upp den här one-pisen. Den går ju dra upp hela luven. Och då är man ju i skalet så att säga. Då är det natt. Ja. Eller natt, det är sov. Jag sover. jag. Han jobbar ju inte natt- och dag-termer. Nej men skal, man det ska jag bli. Min förebild. Ja, men då rundar vi av då. Uh, tack för den här veckan. Uh, vi går ut till uh, en skön låt tycker jag. Ja. Vi byter låten här veckan, men förra är trött. Hej då!